دا زره په معنا پخندایسه او دا د یوې دقیقو ولا معنا دغه په هیڅ ډول ترسره ولا څنګه نو دا یتي چې وايي ها چې په څه سره طریقې کړی دا ویل دي چې پښتانه چې کله چې تاسو جماعت هیڅ ورکاستانه سره موږ سوار ولاست اړي فیصله اته تم چې څو ویل چې مازین څه کیدی سوار ولاست کیدی انکا چنده یو یو فکرا کیه اوی طالب وو او بیا دته څنګه ځان غایب ځان غایب کی د ټکلا څلک پښتنو کې څه مسله دا واشه څنګه دلته چاوال کړو نو څنګه وای یو یو طالب څه دا واقعیا بیانې د ټکلسو نو پای دشي وایي چې تا پښتنه او کړه کنا چې علا کته څه څه کوي سوال پات نه یو تعلیم را پات چې دشي جواب ورکنه چې کا یو سړی وحل کوي چې اټیږي سړی وحل کوي کا یو سړی وحل کوي دا اول کله خاطره دا غلط کیوه نه سړی پسی باندې کیږي احمد څو کالا پستا استعمال کوي کله کو مارنه والا طالبو اپ کې طالبو مو د ورته چې دا مطالعه کوي چې چې کیه چې کا یو سړي و داو ما نه سټه ماضي ترونو څخه نظر کولی شي چې فائد چه په لوتې دا فائد د پهل کول نوستا بیا غایب یا به د تچې یا په خپل باندې کې چې او کومونه چې یا بو یو یا بدو یابا کوم د واحد مذکر غایب ته کوو نو تر څنګ مذکر کړي او نه ده مذکر په واحد مو او مؤنث یا بو یو یا بو یو او کدا صاحب څه لیکل ده د دې د وهر نو رسټه غایب شوې نه ده بلکې څه دې لکه دغه موجود ده نو بیا به یا مذکر یا بو مؤنث وي كم ذكر يا ابويو يا بتوي يا باخي فدي له كيو واحد مو ذكر مخاطب كتو ذكر مخاطب كديونو جمع ذكر مخاطب او كم مؤنث يا ابويو يا بتوي يا بديري كيوونو واحد مؤنث مخاطب كتو لتسم مؤنث مخاطب وكديرو خبري قول يا ابويو يا بديري كيوونو واحد مؤنث قال يوسف على عنده ذكر فراجعهم مؤنث قص ترجمه زي كذا بهار كديو بهار موږ په خپله کال کې ستاسو یاغې او طالبونه دا یاغتي شي کړو وحاله کوي نو دا ځانګړي څه تاسو موږ نو راوځو تاسو تاسو او که ځو کا ثاني دغه څنګه وایي هغه ځو کا ثاني څه شي کړو وحاله کوي کډین وو او دوه هغه ټول څه شي کړو وحاله کوي وحاله کوي او که خا دې نو نو هغه یې څه شي کړو له څنګه څرشم یا هغه یې ظراباد ظراباد اوبو کو د تشېې کړو وحل کړیو اوبو دې روښو څو وحل دا وحل کړیو وحل او خاصه خاصه تا و تاسو څه کوڅې تاسو دې څو او کا موحد باندې تا یو څه دې تاسو څه تاسو او په ساده ترې سره دا حاریږي چېږي معنا پاتې وي دا رنګه ګزارې وو سپته دا ګزارې منځي دا سرهږي دا ټول چې غوم دغه طریقې ده چې دوی یې چې معنا څه ګذرېږي به او دا وحل به ووږي یا بذا فاعل غایب یا بذا فائده حاضر بی. یا بذا فائده چېری دا فاعل غایب یا مذكر یا با مونث یا یو یا با توي یا با, یا با, تو یا با زشت کول او هل بوڅو چې پراتې ته راځي دا دغه څه په دې مړه په دا د پیښې په لور سره هغه ډول یو څړې یا بهوتی د اسوسییشن وهل یو یو څه هغه او قران الله تیا 1.5 دوتری تاسو 2.3 تیا 8.3 تاسو 2.3 دی او دا خبره ده کاغذ د ګذاری مصقطه ګذاری معلوم مجهول وهل کئ اوس مجهول اكتبه شوی وهل اله شي اوس یا پراني زمانه دې ساته چې تیا دغه اوس اورا دې اوس را زمان یو سرړیغ سر غ ډغ یو خ وخت ده ر تا سری دغهطره دا دغه نو بیا دا خبره کوې خبره کوي چې د چې که نه غایب په چېغور دا دغه اوس کاله په را او مونږ د پو چې د غب چېغوې کوم سم د راغاه را او حاضر فصوولت کي هي يا تاسو راضي موږ چې څنګه تاسو اور او الفا سي شي او تاسو او متکلين او هم ور دي چې او موږ ته شهزا قیامږه او مخمول چې وکي مونږ چې خبره دا هغه یو یا پڑاگایت کمم حاضر آجی او مخاطب کسا یا تاس را دید ترکی تردارا او افتسائی تاروک که خیخی مزید کم دا خبر آدم کم کسی فاعلی که خواه که خواه خود دا فیل ندیکا؟ دا بخالی نید، که دید کاری بانده یا اخو بدا دا کار کڑای بی یا کار کشکر کارکړه یوږي په دې باندې نو دا کارکونه به یارسته یا هو بده موجود وي یا هو بده په خپل باندې شي کې خبرې کې ته کارکړه او غایب شوی وریا و یو کس یا ودو کس ثاني یا با تېوینه دغه لپاره واحد رزق کوي نو دې د پر ترسنه رزق کړي او کدا یو کس دې یوو ګل <مسؤال> واحد مو مثلا دې تېوینه قسم او نو دې ورنښو څو غیر څل په د حالتونو شپګدې ندیو دي نشوخه چې د بارامداري راي دو بارامدي کدا فایل چې په لیکه کار کړل دی د پخپل اتر ته حاضر ده نو دا ویا مذکر یا بوچ شوی مؤنث کم زکر یا ویا یا بو تو یابا دی وی کم مؤنث یا بو یا بو یابا نظر څنګه شپه حالتونه زه هر دو اړ یو حالت ته پرې نو چې هرادی کم مذکر وي 3600 3700 داسې ډيري کوي 3700 200 300 100 او بیا بغددي متکلم کینه ده متکلین کی څنګه تاسو کار کوئ خدا خبري کوم چې بیا مذکر یا مؤنث شي مانس کوم مذکر یا یو یا بدوي یا با نرځي او کوم مؤنث یا یو یا بدوي نو پکاره متکلین لپاره څه چیرا دي څه چیرا لیکن درته واحد متکلین مذکر او متکلین مشترک ده او جامو متکلین د تصې او دجامي و زهره موانه د فارسي شيری مشترک دي خو دې پوتبنده والی ویژه کده متکلم فقط لګيږي چې یو دی پر او کده مو زکر دی په کده شي نو دی که دی تبه تر ازین نه نو دیو دي نه دي د فارسي څخه د دوه کلیمی څخه. بیا دا دته مهمه پر مرای معنا یا څردان چې ساربولین نماز کی څه پر کیردان ما ځکه گزارش کنه دا خبره ده که د ویښتنغه گزارش دا خبره کوي چې د څه څه سره Taliban او د مننه یا دولو ترتیب ما کو دلې دا یوه ورځ د خپل تام تفصیلي دا ورځ د علامات په بونې دي دا معنا چې دا خبره کې چې Taliban ته دا ټول سفرې په روانې موږ وایي ورځ د معنا کاني کوي په کله ورځ د بابون علامات څه کوي په کله د خپل تام طریقو ورځ کې مدارو چې او یہ خبری اکسی نو رو کنی کی ، تو اس خبری کی ، او رو ترنور تشیه کوئی ، از آفدنوئی نو مهماتی نوخاک مهمه برای ان معنی یاد کرتا در طالب العلم نے ماضی مصبت کی گردان کا معنی یاد کر لیا اچھیا دو ماضی مصبت کی معنی ذکری اس کو ماضی منتی اور پیل جہت کی گردان کا خود بخود یاد کرتا اگرد دو ماضی منتی اور پیل جہت بل امالی معنی خود بخود ہے څاګه دا درو معنا یا د کړي دا غمازي منفي او دا لږ څه دیواله معنا خود به خود درته څنګه یې په خود درته درو به وحل او لم د لم ترجمه او د مضاری منچو او ترجمه او د تشې یې څه په خود خبره ده چې څه کې نه معنا کته وا شروع اله لقب نهی کا اضافه کرد اور معنا کے بل صیغا کی بیان کے وقت گردان کا نام تبدیل کرے او گردان نو نو بدل کا سنت گردان نو بدل کا اشال پر تور باند کا زرب وحل تل او ما ترواهل نو پلاغه یو سڑی کہ دتی چې د واحد مذکر غائب فلمازی منفی مخه وائل فلمازی نسبتا او فلمازی منفی او لام یتری پهلو کړه هغه یو سڑی دتی چې صیغه د واحد مذکر غائب فعل پیل جهل بلہه البته موږ کلي مازي معلوم کړه او ته پیل جهه ده بس پیل ویل جهل لکه د پختل باندې مې لم یذریف کمانه نه هي نه ماروه له کړه غل سړی ګوز سر چې واحد موږ تر پیل جهه معلوم سلاسمه تر صحیح د باب دفاعی فلو دا څنګه چې کوم طالب العلم د مزارې ګردانو معنا یا د ذکر دا کو مزارم منفی مزارم منفی پیل نه غیر موقت کمانه خود به خود دو تا د خو خود به خود یاد بس دا چې معنا کته وخت شروع می نهي تعالی په ځله دی. بس چې چی یو کا؟ دنه هله پر سر کوه لگا نو خپل به خود, خود شیشی معلوم سی. سیغا بیان کرتے وقت فکر دا شي شي معنا د معلوم شي. او صيغه بیان کته وخت فکر داسغه بیانې نموزار منفی یا فیو نفی غیر موکد وای. لک لا یذریغو معنا دا نه هی ماته. او هل یا او هل نه کې یا به کې اغه سره چې غوښتل یوه كلمه کار غول منفی عالم دغه سره چې مذاری د باب فعالې او دغه شاته چې فون طالب علم د فعل مذاری منفی گردان معنا یاد کړی نو اغه ته د فعل نهفي موقت بلل نه نصیبه دا د گردان معنا خود به خود شي چې شوه یز بس ایت نه کړو وستا کړو ته چې شروع می لفظ هرگز لگا کړ تو سر کیچے ولا آر کا ارتجس والا لا فزولا کا نو دپله مزارع منفی که اد معنا اس کے ساتھ جو ڈونی معنا دغ سر یو یعنی اس میں والا معنا او زمانه تو ہوگا دکه بده استغفار والا معنا او زمانه وی لیکن اس حال والا معنا او زمانہ نهي ہوگا دا بد حال والا زمانه او ذحال زمان والا معنا بني چون کہ لفظ لن چکل لن فرمزارے باندې داخل شي نو به تخصیص تو مزارع ترچا پورا ولي استغفار کلاں یزریبا معنا دا, دا چې هر کید به وحرونی چې هغه یو سړی په راستن کې زمانہ کې هغه یو واحد ذکر غایف الیمازی فعل فعل نه معلوم مؤقت با لنې ناتبات گزار صلاحي گزار د جواب د او چې کوم طالب العلم دا امر معنا ذکر ده نو دنه معنا ورته خود به خود شي شو یو امر چېږي کی یعنی جو چې هغه امر کې وي او اگر وې چېږي صدقه شي د فعلی نه راشي مثلا الکه د مخاطب یو درته کوم نه مخاطب راشي تو ان کا وهی معنا ہوگا ثغ معنا به چکم د امر د گردان ان سیغه امر کی گردامه ان سیغه ته چې د امر په گردان کې دغه سیغه کوم معنا بس تھوڑا څه فرق لږ پرته اغه د چې پہله نه هی گردان می صحیح کو معنا کړته او شروع می نه کله لفظ نه لفظ وهل یو سره بس اوس کله کیتی شي دا یو ما یانا ته وهل مقصود سره بس وهل مقصود تاسو په نو لا تجربه کا معنی ہے نہ مرو هل مکو سيو چلے او زمانہ مستقبل کی صیغت واحد مذکر فعل نہیں معلوم ذرب 30 درف دا باغه فعالې په لور نه دی بیا اوس دا چې ووکه از را یو انداز چې یو استاد فوس کې ضرب معنا چې شه دا مارې گا مارې گا وویک ما ضرب معنا وهل وو کیغا یو یو سړی اول خو غلط وای کنا غلط چې وای ان وستی شي کی نو مې راځي چې شیرا کونتا یو دا کومه شیرا ده دا د ماضی شیپا ده په معنی ته اپ مضارع والا کرره او شیرا هو د ماضی ولا او ترجمه څه کوي واهل وو کینوهل خو کینو دا څه ترجمه څه نو د څه یا نا به څنګه کې مارا اوجک اس اوس یک شرط نو واهل سول یو هغه یا سول او سې سې کرافو کې څه پانه اوس ګرا تا چې د یو زرا با معنا نور تہ مرسمانا کان خپل بخوده تاسو سره چیکره مسالہ نزهه نassara خاتمه زهابه خلق امره سږ په دې باندې نassara سمانا انداد کلو هغه یو سړی خاتمه موهر لگاوله هغه یو سړی هغه دو سړی هغه هغه به خزيقته وځو زهابه تل هغه یو خړی هغه دو سړی هغه هغه یو خددا خلق پیدا کړیو هغه یو سړی هغه دو سړی هغه دې امر حکم کړه هغه یو سړي هغه وو سړه وو هغه یوې خزيغه وو په دغه طریقې سره یو څه معنی یا معلوماتي یو څه وو معنی کان خود بخود څه شي کیږي معلوماتي دغه صلاة مودره د ظهرا سوه ووونه دی سوه ووونه نه سوه ووونه دی مې د صلاة مودره د درې ووونه ته څه ولتيږي ام باب د نصرین شروع تا او یو با کومه کې باب د زراوی تری بو یو باب د نصرین شروع دوا او باب د عالمي علم یا د سمعی یا اسماع او یو خدا د چتا کثیرو لستعمال دي د کثرت له استعمال دو د دې ته چې ورتيږي او مولا بابو کې یو چې ده ازویمه وجداده که چې د دې د اصل کې د ماضي او د مضارع په معنا کې چې شه ده اختلاف او फरक څه او د دې په معنا کيم چې څنګه फरक ده نو دا رنګه د عين کلمې کوم څه لکه یو چې عين کې مفتوح عين مضارع کې مکسور العين مونثره کې مفتوح العين مضارع کې مضمومونه او ماضي کې مکسور العين په مضارع کې نو دی وو چې ندي څه او نو رته موافق باب د فتاحه استفاده حسيبه او ثبوده او شروپا او دی نو دی وو چې ندي څه دریوته هغه دا وایي همو د سلاطي اجره درې او بیا سلاشی مزید پخې تیار کیږي چې په مازی کې شي چي ویاړا کا؟ د درې غړو په اسنۍو نکې چې ویاړ کیږي راغلي، زیات راغلي پخې پدې خامس. بیا سلاشی مزید د فراسو بابونه دي، دوه لس بابونه دي، ډېر ګټور دی چې سلاشی مزید وخت چمتو کوي. یو هغه بابونه دي چې د اړيفو سره کې چې راغلي همځه وسلې راځي. دویم هغه بابونه دي چې دا کې په سره همځه وسلې راځي. اگر به نوتی راغي په سر کې همزه وسله راځي هغه او دي سودي ور او چې راغي په سر کې همزه وسله نه راځي هغه څه دي بنزه اوو بنزه څومره کېږي بیا 30 مزید بل حیثا خاصه قسمه دی ملحق 100 دی لري ځایز الربعین متره هم دی یا رباعی په خلکی ها چې اږي په ماضي کې سلوور غروپا اصلي حکم حرف دایته دی رباعی وخښمه یوو باندې مدارځ دی په لو باندې مدارځ دی او د وای مزيد په کر جام جوستی اگد بوو او گورا سو باور अजी یو دا باب د ایف علاد ہے او یو باب د ایف عین اللہ ہے ایف علاد مثال لکچھ تو اتلا یہ شار نا ہے سعید سعر عرب اور وہ وہ باب با ان دے واسطے اللہ پاک کے لیے اگر باب یہ ہم نے واسطے چھے دادا رجوالا دے یاد تثر بلاوا ہوں اور بیا سلاجی مسجد کے وقت اس میں یوم الحج اور فتچر دا سیفہ کوزن دے سیو گئی اور مشخص د دې پرتی چې کل اجازه ده هر افراسی نو دا کلمه کوزالم او معناو چې څه څنګه کی پیدا غیر مشخصه چې معنا ده غیر مشخصه فهمه نو دا غیر ملخصه بابا نو شو ثلاثه غیر ملخصه وسط او نا پیندې به هم دې ووصلاو او ورشي څوبابونه دي نو دا کوم ورشي څه څه کوي چې وروبعید کوي که وروبعید کی ورشي بیا تر څه کوي وروبعید ولکه نو کومل حفظه د هغه جه پوری عقیده فارشو واغونه راځي خو باور نشي ملحه د هغه جه پوری شو واغونه راځي کومل یا هم د وسل با پوری یا ترمله ده هغه د هغه جه او کومل حفظه تا پوری بابي ابعلاله قرينان الفار صوبا برادي صوبا برادي اوكو موشتا ابعلال احرام جما فريو داغيد عم الحث الاحرام كما هي في الاورطوديو نيو ده نسا بسرطو نصلجي مزيت موجه بسرطو اتقل لستيكه ده اتقل اصابع او غيره الحث بابا دي دول اصابع دي فكا لو بيانجه واسدوفينده نا وبعض جه واسدوفينده ن طول السوق او اتقل صمره كي دي دي اشكم بابنا ده ثاني غير تقولوا باقي تقدرين دا صورتي سبد او يوبا بتاع ده دا یو په رباعي کې راځي هم چې او و دا اصدار نوز تحل بوشنه دا تلویه اتبا بدایم نورم اشتاده اخو اعصبه اتبایی کنید دا تلویه اتبا بدایمان نوز سپاق بابونه دچانی جنید خلاتی مجرده او دیر شو اما دچانی خلاتی مجید خلاتی مجید بوشنه یوم ملحق یو بلا غیر ملحق ملحق دیتا اول تیجی خا خدا خلاتی مجید تجاده دا هر سلا په <معنى دي ساكر وزنزدون> معنا د <دي> تا سره <ساكر> ورګی نه نا په وزن د تا سره ورګی او معنا چې څه د تا څخه پیدا شي ورواي او غير ملحد ته څه زیاته دار سره په وزن د ورواي سره نه ګرځي یا په وزن د ورواي ګرځي معنا چې څه څه په کې نصب نه لګي ورواي په کې یا هغه د څپر کمځه وخت ته د بلغه د څپر کمځه یا د بازار نو پڅو بابا او مورشو چې دا به یا ترบาย مګر نو په <ملاحظة> مورشو چې یا وترบาย نو په پښو کې ترบาย مونږ درادو پوری د هغه ځوره پوری نو موله ته هغه ځوره پوری سودی وو که <ملاحظة> مورشو چې تر رباعه <ملاحظة> دي په یابه سره دا د هغه ځوره پوری موله کې یا پدې په پخافت ا په ځه وسله بابا کوي چې بابا یې اعلان دې کته کته په پلو ته راجبول مولې ټولداری د پاره څه په خونې راځي؟ راستو. او کومې هیڅ ترې بلاله کورو ناګې د بله همزه اوسته نوته دغه با کومه کړي دا دي سروي سروي خدمات د ټول د خدمات دا د سميت ماونه دا خبره دا خلیق بابا یا سيني یم دا چې یې دا چې یې لکه دا وبیا ما یا بابا ان کې نه دا سګي ټول څه دي اوله ها وو دې دا دا دا دا دا دا دا دا دا موتل په مورې خپل د محمود د موتل لامل څه څه د دې کې کارونه موتل د نیادي د لپاره څه په بنا له ځي